Kom in! Hej, vad gör du? Vad vill du här? Det vet du. vad det vet du? Svara snabbt för helvete. Den där saken. Jag har sagt en gång jag vill inte snacka om skivan. Va? Jag börjar snart och hotar dig din jävla svin. Vad fan? Jag vill inte höra ett ord till om till Stick härifrån! Det gav. Jag bryr mig inte. Jag är nästan slut. För helvete, jag ser många gånger Hittu ljud, sluta stäppa till ja, en jävla sånghjälp Du är knäpp i huvudet, jag är trött i allt Sluta snacka nu, jag bryr mig inte om allt Jag vill inte veta någonting, jag hittar i all. allt Har du fått i ditt verk? Alla ska jag skatta av dig Ta det lugnt, du är för lite, försök inte mobba mig Din är en jävla skitstövel, du måste passa dig Jag hälsar alltid när du ställer mig och reflekterar mig Hur många gånger ska jag förglada för dig? Förstå en gång, för jag är nästan blivit kriminell Jävla unga, alla ser lite som bundar. Du frågar mig, vilka min... saker och ser vad andra är Ja, det i och hela tiden saftad, att de tittar någon och eftersom han går börjar de bara skratta. Jag hittar mm. i många saker och får det alla vara Försvin, försvin, jävla det jävla svin. Ni skriker ja, det är rätt och kallar ner fin. Jag undrar om ni lyssnar, inte fiskar. det är glad, alla tysta. Ingen talar, jag ber er alla bara. Ni ska inte skratta. Jag är halvdumma ner, annars får ni något svart. Svart. Jag skrek 999 gånger, men du kan inte få varandra höra mig. Vad fan har det med dig? Vad fan har det blivit så här? Jag skrek 999 gånger, men du kan inte få varandra höra mig. Vad fan har det med dig? Vad vad jag heter, jag undrar om du fortfarande lever var har det hänt med mig, jag, jag kallade dig det. CP, du brukar inte, du skattar Som en fågel, ditt jävla svin fylla och vid, jag kommer att ge dig stryk Jag tror inte att du fattar någon mening. mening Dina tankar är i himlen, jag frågar dig, Håll har det du pengar Du svarar när jag ska till skolan. till skolan, jag hittar i skolan, jag har Redan glömt den, jag får alltid Dåliga betyg, bara i er, för det jag har Slutat, jag, jag kommer inte med. mer, hoppas jag Börjar fortsätta igen, jag syker till dig som är kär i mig och vågar inte säga att, att jag älskar, jag älskar dig, Mina jävla är en stort fyllning Nu börjar nyheten att de snackar om mig Snutarna letar hela tiden efter mig Men de hittar mig ingenstans Jag solar mig, snutarna är bakom och mig Och de känner inte mig En snutt frågade mig, har ni sett lade kemi? Jag svarar nej, jag känner ingen lade Jag darar nu, jag sticker, Var fan jag, jag fryser Jag gömde mig bakom en träd Där hade två biskor sex på en blädd En kompis ringde i min mobil Jag sa kommer och rätta mig Var inte så jävla rädd, jag väntar på dig jag skriker ni undrar ni men du kan inte få två ränder. Men vårfan har ett medel, varför har du blivit så här? Jag skriker ni undrar ni men du kan inte få två ränder. Men vårfan har ett medel, varför har du blivit så här? Som sväp på mekonans 70 70.000 gånger Hur karema jag är Jag träffade en afghan Vi var kompisar sedan en månad Jag kallade honom banan Man sa sputa din jävla alban Och sen ska vi åka till stan Jag svarade nej för fan Jag är bryt en man Jag har upptagen där är Jag skriker som på plattan Jag hade en bra plan Jag ringde till farhan Han är en trevlig man Han brotar skojar hela dagen Visar tittar på Bamse Han är sesig granne Förstår du vad jag menar mannen Jag brukar inte skrika Bara hur mycket jag kan jag är men just nu jag är Och jag skriker för jag fick en spark dagen jag såg på tv-landet Iran TV Jag vet inte vad som händer De, De bråkade, bråkade mot varan, Min mamma hade bakat en låta Jag hade druckit och jag, och jag tog sönder en lampa Jag var äcklig, jag åt mig Fingrar hela tårtan Fortfarande nervös Jag vet inte vilken ska jag välja Skolan, Skolan eller, eller gatan att skaffa lite pengar Hör ni mig vad jag snackar Mytter jag göra allt för Bayboys är känd överallt jag skriker 999 gånger Men du kan inte få fått varandra höra mig Vad har det med dig? Varför har det blivit så här? Jag skriker 999 gånger Men du kan inte få fått varandra höra mig Vad har det med dig? Varför har det blivit så här?